‫לאור מה שביקשו ממני בעצם, <אם, ‫אם יש מישהו שיכול לקחת זמן, ‫אז, אז, <אז>, אז תיתנו לי לדבר, ‫בערך חצי שעה, משהו כזה. ‫מי שיש לו שאלות, ‫מי שממש לא מבין משהו, ‫איזה מילה, ‫וזה ממש מפריע לו לעקוב, ‫אז הוא יכול לשאול, ‫אבל תשמרו עליי ‫שאני לא אענה לו יותר מדי ארוך. ומצד שני, אם אין למישהו שאלת הבהרה ממש, לא שהוא לא מסכים או שהוא חושב שזה לא נכון, אלא שהוא פשוט... אז אחר כך תוכלו לשאול, אתם יודעים, אין אצלי ממש שום בעיה. אתם זוכרים באיזה פרק היינו? חמישים. מה פתאום? חמישים ושאלות. זה יותר הגיוני. ‫יש שם חמש. ‫אל תחשוב שלמדנו חמישים ושלושה פרקים ‫עד עכשיו, התחלנו מהפרק הזה. ‫בסדר. ‫אז רק תצהיר ממש קצר ומקוצר, ‫שניסארגדטה היה איש פשוט, ‫באמת פשוט, ‫ובמחצית ימיו בערך הוא... פתאום חש איזושהי, כמובן הוא היה הודי אז הוא היה הולך לגורואים וזה, אבל לא היה לו שום דבר מיוחד, הוא היה מוכר סיגריות, נדמה לי שהוא גם היה מוכר בגדים של תינוקות או משהו כזה, נכון. כזה חנות קטנה, ויום אחד הוא הרגיש שהוא חייב uh, לעשות משהו. אז הוא הלך לגורו, והגורו אמר לו, אתה מאמין בי? אז הוא אמר, כן, אני מאמין בך, אתה תעשה מה שאני אומר לך? אז הוא אומר, כן, אני אעשה מה שתגיד לי. אז אמר, תחשוב כל הזמן רק תתבונן פנימה ותשאל את עצמך מי אני. זהו. שלוש שנים והוא הגיע להערה. אבל זה מה שהוא עשה, פחות או יותר. ואחר כך הוא חזר הביתה, כאילו, אמנם הוא עבד קצת פחות, כי הבנים שלו כבר היו גדולים, והם החזיקו את החנות, והוא לא היה באותו בית, בקומה שנייה. אנשים התחילו להגיע אליו, והוא היה מדבר איתם. ומי שכתב את הספר הזה, זה שהוא אה, אה, יהודי, שקראו לו דניאל... שכחתי, איך, לא שכחתי לא. איך קראו לו, יהודי פולני שידע אה, אה, <coughs> מה וכתב את זה מפיו ותרגם את זה וזה הספר. מה <coughs> <והספר coughs> זה ידע מה הראתי? זה השפה השירה שאומרית במומביי. אז אה, איפה היינו פה? בסדר. אז הוא אומר אז מערד שואל אותו בסדר הם דיברו על ההוא כזה לא מבסוט והוא רב עם זה ורב עם זה, לא חשוב, נמשיך והכל אותו דבר. ומארג' שואל, מה רע בעולם שלך שאתה מקלל אותו? אז הוא עונה לו, הוא מלא כאב. אז הוא אומר לו, מארג' הטבע אינו מענה ואינו מכאיב. כולו תבונה ויופי. הכאב וההנאה מצויים בדעת. במה? בדעת. בדעת. אז אנחנו מגדירים את זה טיפה <אח> אחרת, נכון, אתם יודעים שבסבל ועונג לעומת כאב והנאה, שנה את סולם הערכים שלך והכל ישתנה. הכאב וההנאה הם בסך הכל הפרעות של החושים. נהג בהם בשוויון ויהיה רק אושר. העולם הוא מה שאתה עושה ממנו. עשה אותו מאושר. רק שביעות רצון יכולה לגרום לך להיות מאושר כי תשוקות שמתגשמות רק מולידות עוד תשוקות וזה שם הפרק גם תשוקות שמתגשמות מולידות עוד תשוקות. הימנעות מכל תשוקה והסתפקות רק במה שבא מאליו הוא מצב קורה מאוד, תנאי מוקדם למצב המלאות. אל תחשוד במצב הזה שהוא עקר וריק לכאורה. האמן לי, סיפוק התשוקות הוא זה שיוצר אומללות, והחופש מתשוקות הוא עושר עילאי. כשהבבודיזם מגדירים לזה טיפה אחרת, הם אומרים שהבעיה זה לא בתשוקה, אלא בהצמדות לתשוקה. זאת אומרת, הם אומרים שתשוקה אה, זה אה, נגיד תוצאה טבעית של החינוך שלנו, בוא נגיד ככה, אולי אפילו של הקרמה שלנו, כאילו אפילו אולי מהלידה, אבל יש תשוקות והתשוקות כשלעצמן אין בהן דבר רע. זה יותר כאילו התורה שבצד היוגי, זאת אומרת, של... בלי תשוקות בכלל. הבודהיסטים הם קצת יותר מיילד והם אומרים בסדר יש לך תשוקה אתה יכול להתבונן בה אתה יכול לנסות אפילו להגשים אותה אבל אל תצמד אליה. זאת אומרת אם ניסית להגשים אותה וזה לא הצליח לך אל תתחייב להיות לסבול. תקבל את זה. וזה זה הבדל כאילו הוא לא הבדל באמת מהותי כי גם אצל ניזר גדלתה לפעמים מוצאים את הגישה הזאתי, אבל כמובן צריך תמיד לזכור, כיוון שזה בעצם תרשומת של שיחות עם מישהו, ועם מישהו ספציפי, והחוכמה וה, של החכם זה להבין בדיוק מי עומד מולו, אז אם עומד מולו מישהו שצריך להגיד לו אתה צריך להכחיד את, התשוק, את התשוקות, אז הוא יגיד לו אתה צריך להכחיד את התשוקות. אם עומד אצלו מישהו שהוא מבין שאפשר להגיד לו תשוקה זה בסדר רק תראה שאתה לא נסחף בה ובכלל כל הנושא הזה של, של, של, של, של תשוקה וסיפוק התשוקה <coughs> אז אפשר להגיד שא' תשוקה יוצרת מתח כי יש מצב קיים ויש מצב רצוי והמצב של עכשיו <coughs> הוא לא המצב הרצוי אלא המצב הרצוי, המצב שהתשוקה תתמלא. זאת אומרת, זה בעצמו כבר מה שאקוויוולנטי בעצם לסבל, כי מתח זה סבל, כי מתח זה המצב שאנחנו לא מוכנים לקבל שהמצב כמו שהוא עכשיו הוא המצב. והטענה היא גם שבעצם העושר או העונג שנובע הגשמת התשוקה הוא לא נובע באמת מהגשמת התשוקה אלא ברגע שאנחנו משיגים מה שרצינו באותו רגע יש שקט. למה? כי אנחנו כבר באותו רגע לא רוצים משהו אחר אז יש שקט. אז זה לא שהשגנו מה שרצינו, לא זה לא לוקח הרבה זמן, כי אנחנו שקטים, אבל המוח שלנו רוצה עוד משהו אחר. וככל שאנחנו נכנסים לתוך המעגל הזה, זה שוב, זה קרמה. זאת אומרת, מבחינה זאת, שזה מעגל, כשאנחנו עושים משהו, אנחנו מקבלים איזושהי תוצאה, ואם אנחנו אה, אה, שלמים כאילו עם התוצאה, אז אנחנו נעשה את זה עוד פעם. נעשה את זה עוד פעם. ‫ואחר כך אנחנו כבר מגיעים למצב ‫שאנחנו לא כל כך שולטים בזה. ‫אנחנו כבר עושים את זה. ‫לפעמים אנחנו לא מבינים בדיוק למה. ‫אנחנו רוצים עוד, רוצים עוד משהו, ‫עוד זה, עוד זה, עוד זה, עוד זה. ‫שלא לדבר על זה שכל הזמן ‫החברה מסביב דואגת לזה, ‫לפמפם לנו את זה, כאילו. ‫כמו שיש פרסומת של וולבו. <coughs> איך, ‫איך זה הלך? נדמה לי אתה... אולי אתה נושם, ‫אבל אין לך וולבו, אז אתה לא חי. משהו כזה, זאת אומרת, זה, טוב, זה The oldest trick in the book, זאת אומרת, זה עורר בנו צרכים, שאנחנו לא צריכים. אז הוא אומר לו, הוא שואל, יש דברים שאנחנו צריכים. הוא אמר לו שהוא לא צריך, וסיפוק, אותו, אז הוא אומר לו, מה שאתה צריך יבוא אם לא תבקש את מה שאינך צריך. זאת אומרת, אם אנחנו באמת נבין מה אנחנו באמת צריכים ולא נבקש את מה שאנחנו לא צריכים, אז יגיע. אך רק מעטים מגיעים למצב זה של אי-היצמדות ושוויון נפש מוחלטים. כמובן ששוויון נפש זה פשוט תרגום קלוקל ל-equinimity, <laughs> להסתברות הנפש. Mm -hmm. אי-היצמדות זה בדיוק כמו equinimity. זה מצב גבוה ממש על סף השחרור ממש. זה, זה מצב גבוה מאוד על סף השחרור ממש. אז הוא אומר, הוא אומר לו, בשנתיים האחרונות הייתי עקר, שומם וריק, ולעיתים קרובות התפללתי לבוא המוות. עקר זה בטח בארן, זאת אומרת, לא, לא פורה, זאת אומרת, לא עשיתי. אז הוא אומר לו המארג' באת לכאן, ודברים התחילו להתגלגל. תן להם לקרות, כפי שהם קוראים, בסופו של דבר הם יסתדרו על הצד הטוב ביותר. אינך צריך להתאמץ ביחס לעתיד, הוא יבוא אליך מעצמו. זמן מה תמשיך עוד להיות כאדם המהלך בשנתו, כפי שאתה עכשיו, חסר תחושת משמעות וביטחון, אך התקופה הזאת תסתיים ותמצא שעבודתך קלה וגם פוריה. תמיד יש רגעים שמרגישים בהם מרוקנים ומנוכרים. הרגעים האלה רצויים מאוד, כי פירושם שהנשמה עזבה את המעגן והפליגה למקומות רחוקים. זאת אי, אי היאחזות. הישן חלף והחדש טרם הגיע. אם אתה פוחד, המצב הזה עלול להיות מכאיב. אך האמת היא שאין ממה לפחד. זכור את ההנחיה הזאת, כל מה שאתה פוגש בו, יתעלה מעליו. אז הוא אומר לו, הוא או, אחד שלמד, זה לא סתם, אני אומר לו, זהו הכלל של הבודה, לזכור את מה שצריך לזכור. אך אני מוצא שקשה מאוד לזכור את הדבר הנכון ברגע הנכון. נראה שאצלי השכחה היא הכלל. אז הבודה אמר ש... כל הזמן צריך להיות מיינדפולנס והעיקר זה לזכור שצריך להיזכר <laughs> לזכור כל הזמן שצריך להיות במיינדפולנס אז הוא אומר לו לא קל לזכור כשכל מצב מעורר סערת תשוקות ופחדים זאת אומרת ושוב הכוונה פה היא שהבעיה עם התשוקות והבעיה עם הפחדים זה לא זה בעצמו, אלא זה זה שאנחנו נכנסים פנימה ושבויים בתוכו, ולכן אנחנו לא יכולים בעצם לראות מה קורה. כשלעצמו זה, זה קורה, זו תופעה, כאילו. אם אנחנו מודעים היטב למה שקורה לנו, אז גם מצד אחד כל מה שקורה לנו נראה לגמרי אחרת, וגם אין, אין טוב ורע. יש נעים ולא נעים, אבל אין טוב ורע. אז הוא אומר, ההשתוקקות שנולדת מהזיכרון גם משמידה את הזיכרון. זאת אומרת, בשביל כל צריך להיות ברור לנו שההשתוקקות היא תמיד נובעת מהזיכרון, או יותר נכון מהמיינד. זאת אומרת, היא לא, אנחנו לא מדברים פה נגיד על, על דווקא כאילו התשוקות הכי בסיסיות, כן? נגיד רעב, או צמא, או, או צורך מיני, זה התשוקות הקלות. זאת אומרת, גם, נגיד, בקשר לרעב, אז אנחנו יודעים, אפשר לפתור את זה עם פרוסת לחם. זאת אומרת, לא חייבים צלי מטוגן של ברווז עם, עם, עם, עם שלושה אפרוחים מלמעלה. אז את התשוקה עצמה, כאילו, את הצורך עצמו אפשר, אפשר למלא, ועם זה כמובן שאין שום בעיה. הבעיה מתחילה כשאני באמת חושב שפרוסת לחם זה לא בשבילי, כאילו, זה כבר, את זה כבר עברנו, עכשיו אנחנו, אנחנו צריכים משהו יותר, ו, וזה לא נובע מהגוף, זה נובע מהמים. זאת אומרת, התשוקה, הצורך הבסיסי הוא נובע מהגוף, הצורך המתוחכם, המעודן, היותר אה, מסובך, אה, זה שבאמת אה, ‫הוא נובע מהראש, זאת אומרת. אם... ‫גם ב... באותו אפור אפשר להגיע ‫מנקודה א' לנקודה ב', ‫אבל יש אנשים שחושבים ‫שאם לא יהיה להם אותו אדום, ‫חייהם אינם חיים. ‫אז ההבדל הזה בין השחור והאדום, ‫זה ממש נובע מהמיינד. ‫זאת אומרת, לא משום מקום אחר. ‫אז כשהוא אומר, ‫השתוקקות שנולדת מהזיכרון, ‫גם משמידה את הזיכרון. בעצם מה שהוא אומר שההשתוקקות שנולדת מהמיינד היא בעצם שמפריעה לנו להיות עם מיינד שהוא יעיל. אז הוא שואל אותו כיצד להילחם בתשוקה? אין דבר חזק ממנה. אני חייב לראות את האנגלית, תסלחו לי כי התרגום פה מי החיים מתנפצים על סלעי האובייקטים הנחשקים או השנואים. זה כבר מעבר ליכולתי קצת, אז... איפה זה? אנחנו ב-53. רק שנייה. זה ארוך באנגלית. אוקיי הנה כבר כמעט The waters of life are thundering over the rocks of objects, desirable or hateful. אוקיי, okay, אז מה זה? הוא אומר, לא, לא, בסדר, אבל זה נשמע קצת יותר טוב, אבל מתרגם? מישהו עם המון רצון טוב. מה? המון עבודה, כן. ‫אז אוקיי, אז מה זה ה-rocks of object? ‫מה זה הסלעים של האובייקטים? ‫כמו שאנחנו למדנו, בעצם <coughs> אין אובייקטים, ‫אין דברים, ‫אלא שאנחנו עושים אותם לדברים. ‫וכשאנחנו עושים אותם לדברים, ‫ואנחנו מאמינים בדברים שהם דברים, ‫אז הדברים האלה הם בעצם, עכשיו, החיים הם כאילו, הם, הם, בוא נגיד, החיים או הכל זה, זה מודעות, זה זרם, זה שטף, זה משהו שהוא לא ממש מוגדר, ומה שקורה זה כשהדבר הבלתי מוגדר הזה, הוא נפגש כאילו בדבר מוצק, אם אני חושב שזה דבר מוצק, אז זה מפריע לו לזרום. אז the waters of life are thundering over the rocks of objects. דיסיירבל או הייטפול. זאת אומרת, צריך גם לזכור שבחלק מהתהליך שאנחנו הופכים חלקים מהתפיסה מה שלנו, נגיד, אפירנס בפני המודעות שלנו, אנחנו הופכים אותם לאובייקטים, בתוכו גם מצוי התהליך שאנחנו נותנים להם ערך, זה טוב או לא טוב. זאת אומרת, כל אובייקט בבונדהיזם זה קצת יותר עדין, זה או טוב או רע או ניטרלי, אבל בכל מקרה יש לו איזשהו ערך, שאני, שהוא בסדר, שהוא טוב, שאני רוצה אותו, אז אני רוצה שהוא יישאר, ואני רוצה, לא ישבר, ואני רוצה, יימשך, ואני רוצה יישאר, שלי, ואני רוצה, ואני רוצה, ושהוא לא ישתנה, וברור שאם זה דבר שאני לא אוהב, אז אני רוצה שהוא יעוף לי מהעיניים, ואני רוצה שהוא ייעלם, ואני רוצה שהוא ימות, ואני רוצה שהוא ישתנה. ו... ו... אז, remove the rocks by insight and detachment, and the same waters will flow deep and silent and swift in greater volume and with greater power. ובעברית, סלק את הסלעים. ‫באבצעות תובנה ואי-האחזות, ‫ואותם מים עצמם יזרמו עמוקים, ‫שקטים ומהירים ‫בכמות ובעוצמה גדולות יותר. ‫זאת אומרת... אבל חשוב להבין, ‫אנחנו, זה נורא חשוב, ‫אנחנו מייצרים את המכשולים. ‫אנחנו הופכים מצבים לדברים. ‫זאת אומרת, אם אתם זוכרים, ‫מה שפעם, מזמן, דיברנו עליו, ‫זה ש... ‫על כל אובייקט אפשר להסתכל ‫כמו אירוע. ‫חלק משתנים יותר מהר ‫וחלק משתנים יותר לאט, ‫אבל כל דבר הוא משתנה, ‫וכיוון שכל דבר הוא משתנה, ‫אז כל דבר הוא בעצם אירוע. ‫עכשיו, אנחנו באופן מלאכותי, ‫ובואו נדבר רגע על אירועים, ‫אנחנו באופן מלאכותי ‫בעצם חותכים את האירועים. ‫למשל, לדוגמה... חותכים כן, חותכים, מנתקים, כאילו, דוגמה מפורסמת בפילוסופיה, כאילו, של המאה ה-20, זה מלחמת העולם הראשונה. מתי התחילה מלחמת העולם הראשונה? אז זה ידוע שבחייל העמית שווייק, הוא אומר שרצחו לנו את הפרדינן, אז אז התחילה המלחמה. אבל ברור שאם לא הייתה מתיחות לפני זה, אז הרצח של הפרדיננד לא היה מביא למלחמה. וגם המתיחות שלפני זה, היא לא הייתה מתחילה אם לא היה הסכמים של ויסטפליה, שנפוליאון השפיל את הפרוסים. ומתי נגמרה מלחמת העולם הראשונה? גם לא ברור. אז אפשר להגיד, כן, ביום הפסקת האש, כשכולם התנשקו ברחובות וכולי. אבל יש כאלה שאומרים שהתוצאות של מלחמת העולם הראשונה הביאו בעצם למלחמת העולם השנייה. אז זאת אומרת שהיא לא נגמרה. ומלחמת העולם השנייה הביאה, נגיד, להקמת מדינת ישראל. אז גם <laughs> היא לא נגמרה. <laughs> ומדינת <laughs> ישראל <laughs> וכולי. בקיצור, אבל, שוב, כמובן, אם אתה היסטוריון ואתה רוצה לכתוב ספר, אז אתה צריך להגיד, אני כותב על התקופה הזאתי. ‫שלא לדבר על זה, למשל, ‫שאומרים המאה ה-18. ‫המאה ה-18 התחילה בראשון לינואר 1700, ‫ונגמרה 100 שנה אחרי זה, ‫אבל ברור לכולנו, כן, ‫שזה היה יום לגמרי רגיל, ‫זאת אומרת, חוץ מזה שאמרו ‫התחילה המאה או שהתחילה אלף, ‫אבל כל אחד מאיתנו, ‫שחי כשהתחלף האלף, הוא קם בבוקר, נכון, זה היה בחדשות, אבל זה היה ההבדל היחידי, כאילו, לא קרה כלום, לאף אחד לא צמחו, אה, לא יודע מה, קרניים או ש... אז, אבל, ובסדר, בסדר גמור, אני יכול להגיד, כאילו, שהמאה העשרים אופיינה בזה וזה, אבל אנחנו צריכים להבין שכל הדברים האלה הם דברים שהם לא במציאות, הם אצלנו במיינד. עכשיו, הם במיינד, הם חשובים שיהיו במיינד, בגלל שחשוב שאנחנו יכולים לתקשר. ואם אני רוצה להגיד למישהו שיהיה לו מושג, אז אני אגיד לו שהרמב״ם חי במאה ה-11, זה בסדר. אין עם זה שום בעיה, עם כל הדברים האלה, כל הזמן שאנחנו יודעים שכל אלה הם קונסטרוקטים מלאכותיים שאנחנו יצרנו לצורכי תקשורת. אז את זה אנחנו יכולים להבין. זה שהתפוז הוא... ‫לא דבר שעומד בפני עצמו. ‫גם כן אנחנו יכולים להבין, ‫אבל אנחנו צריכים כל הזמן ‫להיזכר בזה. ‫אנחנו הבנו את זה פעם אחת, ‫אבל כל הזמן אנחנו צריכים להיזכר. ‫ואם אנחנו נבין את זה לעומק, ‫ואני רק מזכיר, ‫למה התפוז הוא לא קיים כשלעצמו? ‫משלוש סיבות. ‫כיוון שעכשיו אני לא רוצה ‫שתדברו, אז אני אענה לבד. סיבה אחת, הוא נמצא פה בגלל סיבות ו... וגורמים, למשל, אם צחי לא היה מגיע היום לשיעור, פה לא היה תפוז, אז הוא נמצא פה בזכות צחי, הוא נמצא פה גם בזכות זה שמישהו שתל עץ יום אחד והשקע אותו וכולי וכולי. עכשיו, למה עוד התפוז לא עומד בפני עצמו? א', ‫כי הוא, אפשר לחלק אותו לחלקים, ‫אפשר להוריד לו את הקליפה ‫ולאכול את הפלחים שלו, ‫אז זה בסך הכול אוסף של דברים ‫שאנחנו החלטנו לקרוא להם תפוז, ‫וחוץ מזה, הוא לא עומד בפני עצמו כי הוא... ‫אפשר להתייחס אליו ‫בתור חלק ממגש הפירות היפה הזה ‫שישנו פה. ‫והסיבה השלישית זה שהוא קיים ‫בגלל שאנחנו קראנו לו תפוז. ‫אז אנחנו לא נכנסים לזה. ‫עכשיו, אנחנו צריכים להבין ‫שהקיום שלו הוא קיום מאוד רופף. שה... ‫והקיום שלו הוא קיום שנוצר ‫על ידי המיינד שלנו, ‫שלא כדבר בודד, כדבר... ואז... ‫אז הוא אמר, כן, ‫סלק את הסלעים בצורת תובנה, ‫באמצעות תובנה ואי-האחזות. ‫אז זה כמובן, זה ברור, ‫זה שני הכלים שיש לנו. ‫תובנה, אינסייט, אברנס, ‫איך הוא אומר פה? ‫אינסייט ודיטצ'מנט. ‫אם אני לא נאחז בדברים, אז הכוח שלהם עליי הוא הרבה יותר חלש, והם גם, הקיום שלהם הוא לא רלוונטי בעצם, זאת אומרת, בסדר, יש, אין, אני לא... ו-detachment, זה אומר שאני תולט אושרי באיזשהם תכונות של הדבר הזה, שאני מתחייב. ועכשיו הוא אומר בעצם, אה, אוקיי. ‫אז הוא אומר, אם לא, לא, לא, לא תיצמד לדברים, ‫אז החיים יזרמו אה, אה, הרבה יותר טוב. ‫עכשיו הוא אומר ככה, ‫אל תישאר תיאורטי ביחסך, ‫השקדש זמן למחשבה ולעיון. ‫אם אתה משתוקק להיות חופשי, ‫אל תתעלם מהצעד הקרוב ביותר ‫אל החופש. ‫זה כמו טיפוס על הר. ‫אסור להחמיץ אף צעד. ‫צעד אחד פחות, לא מגיעים לפסגה. ‫Don't be theoretical about it, ‫Just give to thought, time to thought and consideration. ‫ופה הוא מתכוון למודעות ומדיטציה, ‫שהיא מה שנקרא מדיטציה אנליטית. ‫זאת אומרת, בעיקר, כמובן... זה בעיקר מתעורר כשאני רואה משהו שמעורר בי איזשהם רגשות, נגיד בעיקר אם יש משהו שגורם לי לסבל, תסתכל עליו, תחשוב למה זה גורם לך סבל, תרגיש, תבין מה, מה, מה, מה עובר עליך, תראה איפה הנושא של ה uh, נכנס פה לתוך התמונה, איפה הנושא הזה של הפיכה של הדבר הזה ל... ‫בוא נגיד, הפיכה של המאורע הזה ‫לדבר, לאובייקט, ‫הפכה אותך למישהו ‫שעומד בעצם מול האובייקט. ‫זאת אומרת, אתם מבינים ‫שברגע שאני יוצר אובייקט, ‫ברגע שאני יוצר את זה ‫ואני אומר, זה תפוז, ‫אני באותו רגע גם בעצם ‫יצרתי את הסובייקט. ‫זאת אומרת, יצרתי גם את זה ‫שמסתכל על זה. ‫כי אם אני לא הופך אותו לאובייקט, ‫אז יש פה רק דבר אחד. ‫יש פה הסתכלות. ‫זאת אומרת, יש פה בעצם מודעות ‫שמודעת לכל מיני דברים ‫ואין הבחנה בינה ובינם. ‫ברגע שהפכתי אותו לאובייקט, ‫בעצם, מה שקוראים ‫בלשון פוליטיקלי קורקט, ברגע שחיפצנתי אותו, <laughs> אז הפכתי אותו למשהו חיצוני. וחוץ מזה, וחיפצנתי זה טוב, כי, כי בקשר לאנשים, אז מה שקורה הרבה פעמים, זה שאנחנו מסתכלים על אנשים בתור משהו שצריך להשתמש בו. ואנחנו מסתכלים על חפצים, ‫בתור משהו שאנחנו אוהבים. ‫בעצם, האמת היא ‫שצריך לעשות בדיוק הפוך. ‫צריך להסתכל על חפצים ‫כמו דבר שצריך להשתמש בהם, ‫ועל אנשים בתור משהו ‫שצריך לאהוב אותם. ‫ואם נגיע לזה, ‫אנחנו כבר במקום ממש אחר. ‫ואתם זוכרים שלאהוב הכוונה ‫היא פשוט לקבל בלי תנאים. לקבל כמו שהם. ‫וכשאני אומר לקבל בלי תנאים ‫ולקבל כמו שהם, ‫זה גם אומר בכל רגע ורגע. ‫זה לא שהוא כזה ואני מקבל אותו ככה, ‫ואני קיבלתי אותו פעם אחת וזהו, ‫ואני עכשיו כבר מקבל אותו ‫מעכשיו ועד עולם. ‫לא. כל פעם ופעם מחדש, ‫כל רגע ורגע, להתבונן, ‫לראות מה הוא עושה ולקבל את זה. ‫אז הוא אומר, ‫גיב טיים טו-טו-טו-טו-אין קונסידרשי. ‫אם יו דזייר טו-בי פרי, ‫עכשיו, שימו לב, אם שמתם לב, ‫כל הזמן הרי הוא דיבר על דזיירס, ‫וכמה שזה בעייתי. ‫ופה הוא אומר, ‫אם יו דזייר טו-בי פרי, ‫זאת אומרת, ‫בואו נגיד ככה. ‫יש לי כל הודעה, כאילו, ‫אנחנו כולנו חופשיים, ‫אבל אנחנו לא יודעים את זה. ‫ואנחנו לא יודעים את זה, ‫וזה שאנחנו לא יודעים את זה ‫מתבטא בהמון המון desires. ‫עכשיו, זה לא משנה שהוא יגיד, ‫שאני אגיד, שהוא יגיד, ‫שעדיין למה יגיד, ‫תפסיקו להיות אה, אה, תשוקתיים ‫ותפסיקו עם התשוקה וזה, זה, ‫כל זה ממש... ‫כמו כוסות רוח למת בערך. ‫אבל כל זמן שיש לכם desires, ‫אז יש לכם desires, ‫אז תסתכלו על זה. ‫אבל אני יכול להציע לכם ‫Desire אחד שהוא יותר טוב מכולם, ‫וזה ה להיות חופשי מ-Desire. אם היה פה נועם, ‫היה אומר, ‫יש פה איזשהו כשל לוגי, ‫אבל אין פה. ‫אבל אין פה. <coughs> ‫זאת אומרת, מה? אה, בסדר, אז תנו לי רק לגמור את המשפט. חצי שעה בתשעה. לא, אמרנו חצי שעה אני מדבר ולא מפריעים לי. אחרי זה אתם מוזמנים. אז תראו, גמרנו פרק. אז... למה יש קשר? לא, כאילו, אני אומר, יש פה desire להפסיק את כל ה-desires. אבל יש פה אי-סימטריה, כי זה meta-desire. את מבינה? זה כאילו... משתמשים באותה מילה ל... בדיוק, כן, זה כמו בתורת הקבוצות, זאת אומרת, כמו שהקבוצה שמכילה את כל הקבוצות... עובדים, עובדים. זה יכולה להיות דרך בעייתית ש... כן, אבל אין דרך אחרת, בואי נגיד ככה, זה יכולה להיות דרך בעייתית, אבל אין דרך אחרת. ‫כן. ‫-במדיטציה, לא מתפקדים. ‫יש בעיות בזה. ‫לא אמרתי שאין בעיות. ‫יש בעיות בכל דבר. ‫-זה העניין של הסיפור, ‫הדיזייר או הדיזייר. ‫לא, לא, בסדר. ‫אבל אני אומר, ‫כל זמן שאנחנו בנויים... ‫תראה, האלטרנטיב... ‫זה לא לא, לא, לא, לא. ‫זה פשוט צריך להחליף ‫את הדיזיירים הקטנים ‫שגורם לנו לסבל, ‫לדיזייר אחד גדול ‫שלא גורם לנו לסבל. ש... ‫עכשיו... ‫-בדיסייר הגדול הוא פסיבי, ‫הוא אמור לשאור מעליך. לא ‫בסוף, כן, זה, כן, זה, הוא... ‫-זה קצת, זה קצת, זה קצת המילה דיסייר, ‫או הדיסייר הגדול, ‫היא נראית כמו כשיש מטעה. אבל אני לא רוצה ל, ל, ‫לקפוץ מעל הבעיה, ‫כי כשאני העליתי אותה בעצמי. ‫זאת אומרת, הוא השתמש במילה דיסייר. ‫אז אני, בגלל זה, ‫אם אתה מבחן לבחור, ‫נגלה לא הדרך הנכון לקראת החלטה. אז, ‫אז זה מה שהוא אומר. ‫אז אני מתייחס למה שהוא אומר ‫כמילתו, למרות שהוא אמר את זה ‫במהרתי, ואולי אמר מילה אחרת, ‫אבל אני מקבל את זה. ‫יש פה כאילו בעיה שאני אומר, ‫הוא אומר, אני אומר בשמו, ‫שמצד אחד אתה צריך... ‫האם כל הצרות שלנו זה התשוקות שלנו, ‫ומצד שני הוא אומר, ‫תשתוקק להיות חופשי. ‫אז אני אומר שוב, ברגע, כל זמן שאנחנו בנויים ככה, שאנחנו מלאים תשוקות, ואנחנו בנויים ככה שאנחנו מלאים תשוקות, כי ככה חינכו אותנו, כי ככה העולם עובד וככה זה, אז אני יכול להציע לכם תשוקה אחרת, שהיא מרמה אחרת, והיא תביא לחיסול כל התשוקות. כמובן שהיא גם תביא לחישול עצמה, כי כשתגיעי להבנה, את, את תביני שבעצם את פה והכל בסדר. ובסך הכל זה כאילו דבר סופר פשוט, זאת אומרת, בסך הכל, בסך הכל, מה אנחנו צריכים? צריך להבין שאנחנו כרגע פה והכול בסדר. פשוט. לא פשוט. אז זו תשוקה, אולי? לא לרצות שום תשוקה. את מגדירה את זה בצורה שלילית, ואני אגדיר את זה בצורה חיובית, להיות חופשי. אבל זה אותו דבר, חופשי מתשוקות. מהכל, מתשוקות, מפחדים, מצמדויות מאמונות, שזה הכי חשוב, חופשי חופשי, חופשי חופשי חופשי. אבל נראה לי רק שאם אתה נמצא במאה עבר אתה יכול להגיע מה? להגיע למקום אוטופי שכזה. ‫עדאלי, למה נראה לך יושב במערה? ‫לא. או ו... ‫הוא... ‫הוא... כזה. אבל הוא מראש חצי נזיר. ‫הוא לא בן אדם ש... ‫הוא נזיר לגמרי, כן. ‫אבל... ‫ הספר... ‫אז אין לו תשוקות מיניות. ‫כן, אבל הספר... מיניות. כן. ‫לא, לא, אבל זה מעניין, ‫כי יש ספר שאנחנו נלמד בשבוע הבא, ‫אולי, שנועם נתן לי, ‫שנקרא ספר העושר או השמחה, ‫"The Book of Joy", שם, זה הכול דיונים ‫בינו ובין הארכיבישוף טוטו, ‫שהוא נשוי והוא נוצרי, ‫והוא כן, והוא גם כן, ‫הוא גם כן איש סופר חכם, ‫סופר נאור, סופר מואר, ‫ובמסורת שלו, במסורת הנוצרית. והוא נשוי, ויש לו ילדים, והוא מאושר, והכול. אז זה לא... ושניהם אוהבים לאכול יש להם מנות. כן, כן, כן. וגם לארכיבישוף טוטו, יש סרטן בהרונית. מה? אנחנו מגיעים לזה, למצב הזה? או, הנה, כתוב. מה כתוב? באנגלית זה נשמע יותר טוב, ביידיש זה נשמע עוד יותר טוב. If you desire to be free, neglect not the nearest step to freedom. זאת אומרת, מה שאתה צריך לעשות, זה מה שיש בפניך עכשיו. זה הכל. להתבונן במה שקורה לך כעת. זה הכל. ‫לא לדאוג מה היה. ‫-24-7. ‫-לא להיזכר מה היה. לראות מה קורה לך. ‫ חכי, אני כמו טעם זה, ‫ואני אענה לך, עכשיו זה שעת השאלות והתשובות. it is like climbing a mountain, not a step can be missed. ‫one step less and the submit is not reached. ‫עכשיו, מה זה אם זה לא הולך? ‫זה לא הלך לך עכשיו. אז אולי ילך לך בעוד דקה. אולי לא. ניסית? כן. לא הלך לך? לא. אף פעם? לא, היו מעטים. אוקיי, מעטים. זאת אומרת, בסך הכל מה שקורה, ושוב, הרי את לא חושבת שאת תרוצי מרתון מזה שתרדי את המדרגות, תלכי ארבעה צעדים ותחזרי הביתה, נכון? צריך להתאמן. ‫אז כמה שיותר תתאמני, <מח> ‫ככה תגידי יותר מהר. <מח> אין, אין, אין, ‫אין איזה <מח> כדור אדום ‫שלוקחים ונהיים מוארים. <מח> ‫אין. <מח> ‫גם אין שום סודות גדולים ‫בנושא הזה. <מח> ‫יש שני דברים. ‫יש מודעות בחיי יומיום ‫ויש מדיטציה. ‫זה שני הדברים ש... שהרופא רשם. ‫זה הכול. ושניהם תלויים אחד בשני. עכשיו, נגיד כשאנחנו עושים מדיטציה ואנחנו אה, שמים לב לנשימה, אנחנו מתחילים בזה שאנחנו סופרים את הנשימות, בסדר? אז אני נושם וסופר, נושם וסופר, ואז כשהגעתי עד לעשר, אני יודע שעשר נשימות אני יכול לשים אליהן לב. אז כבר <אז זאת, זאת? זאת אומרת שאני יכול. עכשיו יש לך רק עוד 9,999 נשימות עד סוף המדיטציה, אבל באופן בסיסי את יכולה. זה מה שחשוב. עכשיו כרגע נגיד אם אני אבקש מכם כולכם להיות רגע בשקט ולהתבונן. אתם ילדים טובים ואתם תהיו רגע בשקט ואתם תתבוננו. וברגע הזה הייתם במצב של שקט, ובמצב של, אני אפילו יעז להגיד, של תובנה. זהו. עכשיו, כל החיים שלנו זה רק רגעים. <laughs> זה עוד אחד כזה, עוד אחד כזה, עוד אחד כזה, עוד אחד כזה. עכשיו, ברור שאם אני נוסע באוטו ומישהו חותך אותי, אז להיות במצב הזה זה קצת יותר קשה. אבל ראשית כל, כמה זמן ביום יש לנו שאף אחד לא חותך אותנו? שאנחנו סתם נוסעים בשקט, כביש פנוי, אפילו הרדיו מתנגן לו, הכל בסדר, אז יש לנו בעצם אפשרויות בלי סוף לתרגל. כמה שנתרגל יותר, אני לא אגיד אפילו נגיע יותר מהר, אבל העניין הוא שיש שה... פה איזשהו אפקט של כדור שלג, זאת אומרת ככל שאתה מתרגל יותר התרגול נהיה יותר אינטואיטיבי, הוא נהיה יותר קל, והוא נהיה יותר פשוט, והוא נהיה פחות תרגול גם. זאת אומרת, הוא כבר מפסיק להיות איזה משהו מיוחס כזה, מיוחד, שהוא תרגול, הוא פשוט הופך להיות חלק מהחיים. אז שוב, זה לא אינסטנט, וזה לא מהיום למחר, <coughs> אבל זה פשוט, זאת אומרת... אני יודע שלפעמים זה מאכזב כמה שזה פשוט. אנחנו רוצים משהו ככה עם קולות, ברקים, קצת uh, קפיצות ובנג'י ומשהו כזה, שאנחנו נרגיש שאנחנו עושים משהו. אבל זהו, זה הדבר. אין, אין, אין בלתו, כאילו. זה לא יעזור. כן. בדוגמה, דווקא הדוגמה הזאת מאוד מדברת אליי, של... של הטיפוס לראש ההר. כן. ועכשיו, אנחנו רוצים להגיע לראש ההר. כן. Bonnie? כן, אני יודע. כן. עכשיו, איך זה מסתדר? כי לפני כן אנחנו מדברים שצריך להוריד ציפיות, וצריך להוריד תשוקות, וצריך להוריד... עכשיו, איך תגיע לראש ההר אם אתה לא תרצה להגיע לשם? אתה לא תגיע במקרה. זאת אומרת, זה לא שבן אדם הולך פה לא. ופתאום הוא מוצא את עצמו על ראש ההר. לא. יש לראש... כאלה מקרים, אבל זה לא אנחנו כאלה. כן. לא. להגיע לראש ההר <laughs> זה קשה. אבל <laughs> זו בדיוק הייתה השאלה הקודם. נכון. <laughs> <של laughs> התשוק... אז, אז אני חוזר לזה, כי דווקא דרך הדוגמה שהיא כן מדברת עליה. בדיוק. בסדר. אני גם עונה ל... אני חושב ללילה, כי... אתה אומר, אם זה לא מצליח, אם לא מצליח, אתה לא תגיע לראש ההר. אז, אז. אז עכשיו את רוצה להגיע, אם אנחנו רוצים, לא את, אני, כל אחד, כן. אז הוא צריך להתאמץ. אני זוכר שאני עליתי, יודע מה, על הווזות, זה היה מאוד קשה, ולא הייתי בכושר, כן. והייתי צריך להתאמץ, והייתי צריך... ואם הייתי נשבר רגע לפני כן... אז לא היית מגיע רק קצי, כן. עכשיו, השאלה איך, איך זה עובד עם ועם ה ועם ה... אז אני אומר לך תראה, אם... אתה כאילו, אתה צריך לקבל איזושהי החלטה בסיסית נגיד. האם, האם זה מה שאתה רוצה? האם אתה רוצה להיות מאושר כל הזמן? החלטה בסיסית לגמרי. כמו שדמלו אומר, אני יכול להסביר לכם איך להיות מאושרים. אתם רוצים להיות מאושרים, אז כולם עושים לא ככה. הוא אומר להם, אבל בלי תנאים. זאת אומרת, אל תגידו, אני רוצה להיות מאושר, אבל שיישאר לי האוטו. או, אני רוצה להיות מאושר, אבל שהחברה שלי לא תעזור אותי. או, אני רוצה להיות מאושר, אבל עדיין... לא אה, על, על הנטפליקס. או <laughs> <laughs> כל מיני דברים. אז, אז ככה זה הולך. זאת אומרת... אתה יכול להגיד, תשמע, מה אתה רוצה? אני רוצה להיות קצת מאושר, קצת מספיק לי ככה. זה גם בסדר, כאילו, אין לי בעיה ואני בהחלט יעזור לך אם אתה רוצה, אבל פה מדובר, על ראש ההר, זה מדובר שאני רוצה להגיע לראש ההר. ואז, שוב, הרי בכל רגע ורגע בעצם, אתה, אם אתה מודע, אז אתה יכול לקבל החלטה, מה אני עושה עכשיו? עכשיו, תבין, זה, מה שחשוב, זה, אין פה שום הכתבה של מה תעשה. ההכתבה היא רק, שוב, ההכתבה, הברירה שלך זה להיות מודע למה שאתה עושה או לא להיות מודע למה שאתה עושה. זה הכל. כל מה שאני מבקש, כאילו, זה תשתדל כל הזמן להיות מודע למה שאתה עושה. אתה רוצה אה, לעשות בנג'י, תעשה בנג'י. אתה רוצה ללמוד אה, אה, מקרמה, תלמד מקרמה. אתה רוצה אה, לעבוד בחקלאות, תעבוד בחקלאות. אתה רוצה לנסוע מה ההבדל? בין המודעות והאי מודעות, זה כל ההבדל. אם אתה עושה דברים מתוך מודעות, אתה תגיע לזה שזה לא תסבול. כן, אז המודעות לא קשורה לבנג'י או לזה. נכון. היא קשורה למשהו אחר לגמרי. לא, לא, מה זאת אומרת? זה בזמן שאת עושה. רגע, לא הבנתי. אתה נותן לנו דוגמאות כאילו שזה... אתה נותן לנו משהו שהוא יותר... מתייחס למצבים הנפשיים רגשיים שלנו, אשר לבחור לעשות בנג'י או ללכת, לבחור מקצוע מסוים, זה לא... הוא שאל אותי שאלה על טיפוס הר, אז אני עונה לו בשפתו, יש לך שאלה על מצבים נפשיים, אני אענה לך בשפתך, אין בעיה. Okay. מה השאלה? לא, קודם כל נראה לי הטיפוס על ההר נראה לי מאוד לא, לא רלוונטי. אבל, בתוך... לא, אבל למה... לא, הוא נראה מאוד רלוונטי. Okay. ולכן, ולכן, הוא רלוונטי. ואם יש לך שאלה אחרת, כי את רואה את זה בצורה אחרת, אז זה לגיטימי בדיוק באותה מידה. אבל הוא שאל את השאלה שלו, כי זה, כי המשל הזה, שדרך אגב הוא לא המציא, זה הוא המציא. הוא אמר, אז גם, אז אולי גם נזרגדה אתה חושב שזה רלוונטי. אז בואי נסכם שזה רלוונטי. זה לא... מה אמר בקשר לים? כן. אם אתה משתוקק להיות חופשי, אל תתעלם מהצד הקרוב ביותר אל החופש. זה כמו טיפוס על הר, אסור להחמיץ אף צד, צד אחד פחות ולא מגיעים לפסגה, אז הוא ישתמש בזה, ולכן בהצדקת מורה הוא ישתמש לזה, ולך זה פחות מדבר, אז זה בסדר. הבי, הבה, נשמע את מה שאת חושבת, ונתייחס באהבה, כן. הדוגמה של ההר זה כאילו ההר, יש לך איזה משהו להגיע לראש ההר. ובעצם מה שהוא מציע זה אין הר, זאת אומרת החיים זה החיים, זאת אומרת זה לא משהו שהולך בגבעות, גבעות לא רבים, לא, לשאוף אליו, כי זה קצת סותר את עצמו, לא, אני עכשיו מדבר בשם המארג', והוא נמצא מול בן אדם שהוא בן אדם משימתי לא כולנו כאלה, אבל הבן אדם הזה הוא בן אדם משימתי, אתם זוכרים? זה התחיל בכלל מזה שהוא היה במשרד כרטיסים, ורב איתם, וזה, וכל הזמן, 아, ופה הוא אומר נגיד, הוא אומר, אה, אה, בשנתיים האחרונות הייתי עקר, שומם וריק. עכשיו, יש אנשים שיגידו, בשנתיים האחרונות אני הייתי בשלווה אלוהית, ותראי חיוך גדול על פניהם. עבדתי כל החיים, יצאתי לפנסיה ועכשיו אני בשקט. הוא רואה את השנתיים האלה בתור שנתיים רעות. זאת אומרת, זה לא שהשנתיים היו טובות או רעות, אבל הוא, רא... הוא ראה אותן כרעות. למה? כי הוא איש של עשייה, הוא איש של משימות, הוא איש של זה, אז הוא נותן לו את הדוגמה הזאת. אם אנחנו... עכשיו, אני לא אומר שזה מצב טוב להיות בו, אני גם לא אומר שזה מצב רע להיות בו, אבל זה מצב. זאת אומרת, צריך להבין כל אחד באיזה מצב הוא נמצא כרגע. מהמצב הזה הוא צריך להמשיך. אז לכל אחד זה, זה, אה, אה... גם החיים הם לא אותם חיים של כולם. זה יש לו חיים כאלה, זה יש לו חיים כאלה. את בטח יודעת שיש תקופות שהן יותר לחוצות, ויש תקופות שהן פחות לחוצות, אז יש כאלה שבתקופות היותר לחוצות הם, הם, הם מרגישים יותר חיים, הם מרגישים יותר אקשן, הם אוהבים את זה. זה עובר עם הגיל, אבל תיקחי בחור צעיר ותגיד לו, תשמע, תפסיק לעשות את הדברים, תשב בשקט, תסתכל על הנוף, הוא, אז... אני הייתי רוצה ש... רגע, אבל פנינה עוד לא... את סיימת כאילו? את רואה שאת רוצה לנסח את זה? זה לא ברור לגמרי, אז את מוזמנת שיהיה לך ברור. כן, ג'ולי. כן, שתסביר את ה... ‫אנחנו עושים את המילה מודעות. ‫אולי שם אנחנו... ‫מה אם תפנה? ‫ראיתם את היד שלי? ‫יש לכם מודעות. ‫זהו. ‫ראיתם את היד שלי ואמרתם ‫זה היד של אפי? ‫אז יש לכם מודעות ועוד סיפור. ‫אבל לראות את היד זאת המודעות. ‫זהו, זה... הבעיה כאילו שזה הדבר הכי פשוט שיש ואנחנו קשה לנו לקבל את זה אבל אם את נושמת ואת יודעת שאת נושמת אז את מודעת לנשימה אבל אם אני הולכת עכשיו רחוק אוקיי? אז אני יכולה להיות מודעת לדעת ואני יכולה להיות מודעת לרגל ואני יכולה להיות מודעת לנשימה ויכולה להיות מודעת לפרח מולי זאת אומרת יש ‫החוויה המודעת שלי היא רחבה. ‫אז א', היא לא רחבה, ‫היא לא כל כך רחבה. ‫זאת אומרת, היא יכולה להיות ‫או זה, או זה, או זה, או זה. ‫קשה לה מאוד להיות כולם ביחד, ‫אז היא מגוונת. ‫אבל אני יכולה לבחור? ‫בוודאי שאת יכולה לבחור. ‫במדיטציה, לפחות במדיטציה ‫שאנחנו בחרנו לעשות, ‫אז יש איזה ריכוז ברשימה. במדיטציות רציאליים שבמנטרה, במדיטציה, בכל מקום זה משהו אחר. ואז השאלה, במה אני בוחרת או אני יכולה להחליף ביניהם? במדיטציה? לא. ברחוב? כן. זאת אומרת, בסך הכל הכוונה שלנו היא במדיטציה הכוונה העיקרית בשלב הזה היא לאמן את התודעה שלנו להיות מרוכזת בדבר אחד וזה שזה הנשימה זה כי זה שלושת שנה של בדיקה, הראו שזה הדבר הכי מוצלח אבל זה לא הדבר היחידי יש למשל, אני אגיד לכם דבר... ברור, זה יכול להיות כל דבר כי זה עניין של ה... אתה מורכז בנשימה, למשל, עשתה במה, ומה שנכנס, למה שיוצא, עם הספרטורה, והזרמים, וה... אתה רואה פרטים? כן, אבל אפילו, בתוך הבודהיזם, ואפילו בתוך הבודהיזם של התראבדה, בבורמה, למשל, הם מתרכזים בתנועה של הבטן. אז זה, אז אתה יכול להגיד, זה גם נשימה, אבל זה מקום לגמרי אחר, עם תחושות לגמרי אחרות, עם מנעד אחר בכלל של דברים. אז זה לא... אבל אם אני נוסעת, או הולכת, או מתופסת, איזה פגישה אני רוצה שתהיי פתוחה, כן. אוקיי. נעזוב את כן. ואני בדרך לפגישה. כן. פגישה מאוד מלחיצה אותי באיזשהו דרך. כן. אז המודעות היא להיות בדרך ולא במחשבה על בואי נגיד ככה, מבחינת זהירות בדרכים, כן. לא, בסדר. לא, לא. לא, לא, אם את יושבת, אם את יושבת על ספסל, נגיד, אז תראי, את חושבת שאת באמת מחליטה על מה להיות מודעה. אבל כבר, אנחנו יודעים אפילו מהמדיטציה, שזה כבר הדרך, המקום האופטימלי שאנחנו מחליטים להיות עם הנשימה, ועדיין מפעם לפעם מגיעה איזו מחשבה. אז אותו דבר פה. עכשיו, אם יש לך משהו שהוא לוחץ וזה, אז הוא יגיע אלייך. עכשיו, את צריכה להיות מודעת למה שנמצא במרכז של התודעה שלך כרגע. אם כרגע הפגישה המלחיצה נמצאת במרכז התודעה שלך, אז את צריכה, לזה את צריכה להיות מודעת. עכשיו, להיות מודעת זה לא אומר להיסחף בזה. זה לא אומר לזרום עם זה, זה לא אומר לרוץ עם זה, זה אומר להיות מסוגלת גם, נגיד, שעשרה אחוז מה... ‫הטנשן שלך יהיה בצד. ‫זאת אומרת, את צריכה לראות ‫איך את חושבת. ‫כשאת תצליחי לראות איך את חושבת, ‫איחרו שלושה דברים. ‫אחד, את תחשבי הרבה יותר טוב. ‫שניים, את לא תהיי שבויה בתוכו. ‫ושלוש, את, את תוכלי... ‫זאת אומרת, זה בעצם כמו שתיים. ‫-פרספקטיבה. יהיה, יהיה לך צורה אחרת, ‫את תביני שזה רק מחשבות. ‫וכשאת תביני שזה רק מחשבות, ‫הכול משתנה. אפילו אם זה מחשבות על הפגישה המלחיצה. עכשיו, בואי נדבר על זה ספציפית, את עכשיו יושבת על ספסל, בשדרה נגיד, ואת חושבת על הפגישה המלחיצה. עכשיו, היא לא מלחיצה, זאת אומרת, כי את לא שמה. גם כשהיא תהיה שמה, אם ירצה השם היא לא תהיה מלחיצה, אבל נגיד שאת, שהיא כן תהיה מלחיצה. אבל עכשיו את פה, אז מה מלחיץ? את לא לחוצה מהסיטואציה, את לחוצה מהמחשבה על סיטואציה עתידית שהיא כנראה תהיה מלחיצה. אז אם את מודעת לזה שאת עכשיו יושבת, את עכשיו פה, את עכשיו בשדרה, את עכשיו מסתכלת ואת עכשיו מתרכזת במחשבה שלך, אבל את יודעת שזה רק מחשבה. את מבינה איזה הבדל זה בין להגיד אני עכשיו בדרך לפגישה מלחיצה, ובין להגיד אני עכשיו בדרך לפגישה, זה בסדר, אני עוד מרשה, ואני חושבת, יש לי מחשבה שזה הולך להיות מלחיץ. אז על יש לי כמה שאלות. ג'ולי, בסדר, שאלה. אפשר לכדרר, כן. אז נגיד שהיא עשתה את זה, כן. ואז היא מגיעה לפגישה עצמה. כן. ובפגישה עצמה, בזמן אמיתי, מופעל לחץ, אז מה היא תעשה אז? רגע, ראשית כל זה סיפור אחר. זה שני סיפורים לגמרי נפרדים. זה קשור, כי הסיטואציה הראשונה, מאפשרת לגן אולי להתכונן לזה, להכין דרכי פעולה. בבקשה, אחוז, כמה שתהיה פחות לחוץ, אתה תהיה יותר פנוי לתכנון. הלחיצות אולי גורם לך לתכנן. אבל בסדר, היית לחוץ, עכשיו אתה רואה, הייתי לחוץ, עכשיו צריך לתכנן. תכנן, יהיה לך המון זמן לתכנן אם לא תהיה לחוץ, תאמין לי. גם תהיה לך חשיבה הרבה יותר בהירה. לא, אני זה... מבין את הלחץ בתור תמרור אזהרה. אה, בסדר, בסדר. אומר, רגע, אני צריכה עכשיו... בסדר, אה... כמה פעמים אתה צריך לראות תמרור עצור לפני שאתה עוצר? מקסימום פעמיים, נכון? אחד שמזהיר אותך שהולך להיות תמרור ואז את התמרור. אתה, תמרור. אתה לא אז היה תמרור, בסדר, התמרור הזה הוא בא, אני, אין לי שום דבר נגדו, אני לא חושב שלמישהו אסור להרגיש לחוץ, אבל זה דבר אחר, אם זה משמש בתור תמרור, אהלן וסהלן, תשמע, אני הולך לפגישה, אני נגיד בתור בודיסט טוב, הייתי אומר זה פגישה חשובה והרת גורל ולא מלחיצה, אבל אתה יכול גם להגיד שזה פגישה מלחיצה בסדר, גמרנו, אוקיי, אז אני הולך עכשיו לפגישה מלחיצה, נקודה. אוקיי, בסדר. אני לא צריך להגיד עוד פעם, אוי, איזה לחץ, אוי, איזה לחץ, אוי, איזה לחץ. לא, אבל כשבאות המחשבות האלו, איך אני יוצרת אותן, זאת השאלה. כי את מתבוננת בהן, ואת מבינה שזה מחשבות. ובפעם השלישית שאותה מחשבה מגיעה, אז את אומרת, אוקיי, בסדר, הבנו. התמרור, בסדר, אני הבנתי, אני מבטיח לך שאני אתכנן למחשבה. כאילו שזה מלחיץ, אבל בסדר, שמענו אותך, שמרתי, בסדר, תורידי את הטלפון. את אומרת... אני חושבת שיש גם איזשהו איזו קויים פרקטיות. אנשים מלחיץ. כמו קויים פרקטיות, מה זה אומר, לדעתי? קשורים לאגו. אפשר לקפל בזה בהרבה כיוונים. אחד מהם, שהסיבה שאנחנו מפרצים... זה כי אנחנו מצפים מעצמנו הרבה זמן באיזשהו ביצוע מסוים בפגישה להתנהלות מסוימת שהיא הרבה פעמים כאילו לא אנושית, הם צריכים להיות סופר, אני לא מנסה לפתור, אני לא מנסה בכלל, רגע, רגע, אני מבקש להפסיק פה, כי אני לא מנסה לפתור את הבעיה, אני מנסה לעבוד ברמה... ברמת המודעות גם, זה מה זה מחבר אותי גם למה שאללה אמרה, כי אני מרגישה שהרבה אנשים עושים, מנסים לעשות את המדיטציה הזאת הרבה הרבה זמן, והחובה שלהם היא לא מספיק כשקורה להם משהו. ואני חושבת שיש דרכים קצת יותר, ובגלל זה אני קראתי בזה רקע חביים לצורך העניין, יותר קלות להרגיש איזשהו היסק, וזה כן חשוב, כי זה נותן לך את הלי-ווי להמשיך ולעשות את הדברים. כמו למשל, הכרת תודה. הכרת תודה, אם בן אדם מכניס את זה לחיים שלו, أو, אני חושבת שיש לזה בנפיט, זה לא כמו להצליח במונר אין מילה טובה. זאת אומרת כן יש דברים, בטח, כן, כאילו בדרך, כן כן בהחלט, זה, זה, הש... הזה, זה, ש... זה השיעור הבא, זה, היה... כאילו. זה השיעור של הג'וייס, זאת אומרת של okay. בטח זה היה, ה... כן. הוא גם אומר את זה למשל בהקראת טוטו, אני צריכה עכשיו לנאום לפני המון אנשים, זה מאוד מלחיץ אבל חלק ממה שאני גם אומרת, שזה הפרספקטיב הזה. אם אני לא אהיה כזה טוב, אני בן אדם, אז זה לא יהיה כל זה טוב. זה מאוד עוזר לדעתי. כן, אבל אני לא מנסה להקטין לה את הלחץ. למה? לא, לא. אני כרגע לא מנסה, אני רוצה להבין ש... אני יוצא מתוך הנחה שהלחץ מוצדק, אבל מה אנחנו עושים איתו? אני לא יודע, אני לא יכול להגיד. תראי, אני ברור, בסופו של דבר אנחנו לא צריכים אותו. אבל, אבל אם אנחנו מתייחסים ללחץ, כמו, כמו שצחי אומר, בתור אבל, תמרור. אבל גם כמו, כמו שאנחנו דואגים בכעס, וכמו כן. שאנחנו... בעצם כל הדברים האלה. נכון? מה שאתה בעצם... אתה מדבר על ההתבוננות, כן. בעצם? כן. וכל דבר מהסוג הזה, כל רגש שלילי או בעייתי, או, או, או חיובי גם. אין בעיה. מה, הכל... בטח לנו להתבונן בחיובי כדי לא להתבונן? אני... אליו, כאילו לא... לא, לא, אחרי לא אחרי. לראות שזה רק רגש גם כן, זאת אומרת, לא להתמכר אליו, כאילו, <אז> כן. זה, זה יותר מובן. כן, אבל, אבל, אבל חשוב להבין, זה, זה הכלי, זה הכלי, להתבונן. עכשיו, ברגע שאנחנו מתבוננים, אנחנו כבר לא הוא. עכשיו, אנחנו באמת לא הוא, כי הוא בא והולך, ואנחנו זה שמתבונן. וזה ההבדל הגדול. נכון, אבל אני מדברת על המקומו שדבר שולט בי. תשמעי, אם... בזמן מת. בסדר, אז בואי... כן. לא, לא, לא. בואי נגיד ככה. אם זה שולט בך... אם זה שולט בך, ברגע שזה שולט בך, אז זה שולט בך. ואת צריכה לראות את זה ולהגיד זה שולט בי. זהו. זה גם התבוננות? בוודאי. זה ההתבוננות היחידה שאתה יכול לעשות באותו רגע. זהו. זה, זה לא איזה כניעה כזאת? אין, אין, אין. אתה אין, מבין אין. שזה שולט בך. אבל ריאליסט. אני אומר לך שאם אתה תבין שזה שולט בך, אחרי רבע שעה אתה תוכל להחליט שאתה חושב אם אתה רוצה שזה ישלוט בך או לא. אתה מבין? באותו רגע לא... כשהיא אומרת זה שולט בי, זאת אומרת שהיא לא יכולה להשתלט עליו, כי הוא שולט בה. אז זה לא יעזור אם אני אגיד לא, אתה לא צריך להיכנע, אתה צריך להילחם. לא. אבל שוב אני אומר כרגיל, אם זה משהו שהוא רב עוצמה והוא רב נפח והוא רב כוח, <שמע> בדיוק, <שמע> אל תתאמני עליו, ובטח לא עכשיו, עוד רבע שעה, את מה, נגמרה הפגישה, תסתכלי על הזמן שלפני הפגישה, תסתכלי על הזמן שלפני הפגישה ותגידי האם זה עזר לי בפגישה או לא עזר לי בפגישה? <שמע> אם זה לא עוזר אז למה לעשות את זה עוד פעם? <גיון> מה? זה לא בהיגיון. זה לא בהיגיון, אני גם לא מדבר בהיגיון, אני מדבר ברגש. כאילו, כשאת תג... תביני, כאילו, רגשית, שזה לא עוזר, אבל באמת תביני, לא... כי יכול להיות שעוד יש לך מה שצחי אמר קודם, איזושהי אשליה שזה כן עוזר. זאת אומרת... אם אני לא אהיה לחוצה, אז אני לא אזרוק, ואני אגיע, ויעשו לי ככה, וזה לא, אני צריכה להיות ככה. אז שוב, החלטה שלך, יכול להיות שאת צודקת, אבל אם את יודעת שזה לא עוזר... לא, אני יודעת בוודאות שזה לא עוזר. אוקיי, אז, אז עכשיו, אם את יודעת בוודאות שזה לא עוזר... אז אפשר להגיע לפרק של בת שבע, כאילו, ולהתחיל לפרק את המוקש בעצמו. אני מצוקה אותי. נגיד. אבל אני לא ככה אוהב לעשות את זה, כי זה כבר נהיה יותר... אבל זה פרקטי. זה מאוד פרקטי. בסדר, אוקיי. כי זה באמת ההר הגבוה. היכולת, לפי בסדר, זה, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, בשבועות הבאים, כאילו. אז... ההתבוננות הזאת אבל היא, היא שכלתנית, היא לא רגשית. אתה אמרת, חושב... כל, כל הפירוק הזה בראש, וה... לא דיברתי על פירוק עדיין. לא, עוד לא, לא פירוק. התבוננות. <תבוננות> אני, אני, אני, אני מדבר על התבוננות, שבזמן כן. אמיתי אתה מתבונן. כן. מה שדיברנו עם ג'ובי כן, וזה, כן. זה לא פעולה רגשית, זה פעולה שכלתנית. לא, זה לא שכלתני וזה לא רגשי. זה לא שכלתני וזה לא רגשי. בסדר, אז בוא נגיד ככה, שוב, אני מתחיל מהדבר הכי פשוט, כן? אני מרים את היד ואתם רואים את היד. זה לא שכלתני, זה לא רגשי, זה ראייתי, נכון? עכשיו, אם אתה מסתכל במחשבה, אז זה, נגיד, אז זה כאילו שכלתני. אם אתה מתבונן ברגש, אז זה רגשי. זאת אומרת, אתה בעצם מתבונן בדבר, בכלים של הדבר. זאת אומרת, במודוליטי של הדבר. זאת אומרת, אם אתה, נגיד, עכשיו מרגיש עצב, אז ההתבוננות היא... מתוך, זאת אומרת, התבוננות של עצב, זאת אומרת, זה לא, אתה לא, זה, לא, ש... זה לא שאתה אומר, תשמע, זה עצב ופה ושם, לא, לא, אבל לא, זה... בדוגמה של ג'ולי, כן. ההתבוננות שדיברנו עליה, כן. היא מרגישה לחץ, כן. אתה יכול להגיד שזה משהו רגשי, רגשי אבל... אבל היא אומרת לעצמה, רגע. זה רק, זה רק, זה, אני לא אעמוד, אני כשה, כשה, כשה, לא יעזור לי. רגע, כשהיא אומרת לעצמה זה כבר אחרי. לא, כשה, לא, לא, בזמן שהיא, אמיתי. בזמן אמיתי היא לא צריכה להגיד לעצמה כלום, היא צריכה לראות את זה. אבל לא להזדהות עם זה. לראות את זה ולא להזדהות עם זה. זאת הנקודה בכלל. מה שהיא תגיד אחרי זה, זה... זה, זה, זה לא להזדהות זה אבל זה לא דרך ה... לא, לא. זה אני, קשה לי ל... אוקיי, אז בוא אני לך דוגמה. היד שלי, אתה מזדהה איתה? לא, אבל אתה מודע לה לגמרי, נכון? אתה לא צריך להזדהות איתה. אבל ברגע ש... עכשיו, אולי... רגע, רק שנייה, רק שנייה. תן לי צעד. תעשה לעצמך ככה, תעשה רגע לעצמך ככה. יכול להיות שאתה מזדהה עם זה, כי זה שלך. אתה מבין? עכשיו, אבל, אבל, אם אני אגיד לך, עכשיו... תסתכל ותבין שה, ה, שזה בעצם לא אתה, עכשיו אני אגיד משהו כאילו מהפכני, אבל לא באמת מהפכני, זה לא אתה, זה הגוף שלך בסך הכל, כי אתה המודעות, אז אתה כבר לא תזדהה עם זה. אתה תראה את זה, למרות שזה שלך. זאת אומרת, המודעות היא לא הזדהות, היא, אני יכול להגיד אפילו, היא ההפך מהזדהות. כי אם אתה מזדהה אתה לא מתבונן, אם אתה מזדהה אתה שוכח את המרחק שבינך ובין האובייקט. זה ראי כזה, זה מזמין מראה. כן, עדות, כן, witness, עכשיו אם יש לך כעס ואתה מסוגל לראות אותו אז אתה כבר לא הכעס, אז אתה מבין שיש פה כעס שעלה בתוך המודעות שלי והוא איננו אני אלא אני, אם אני משהו, זה זה שמתבונן. אבל אני מבין. לא, המבין הזה עובר דרך הראש. כרגע אתה אמרת, אני מתבונן, אני רואה אותו, ואני מבין. בסדר, אז אני פישלתי... זה לא רק אני לא נצחק... לא, לא, זה כן. אני פישלתי במילותיי. אין צורך עוד לעבור למבין. אני צריך לראות. שוב, תגיד לי, לראות זה עם העיניים. לא, זה בסדר. היא הולכת לרגישה, היא ברחוב, הכל היא בסדר. עכשיו היא רואה שהיא בלחץ, היא כבר כן. לא, היא מזיעה את כל הכלב. לא, כן. היא יודעת, כמו זה כמו כן. היא... את כן. לא מספיק. אתה רוצה שהיא... ש... השלב הראשון זה שהיא ראתה את זה. זהו. היא זרענה זה. בזה. כן. עכשיו היא צריכה לא, לא, לא, לנהל את זה. ש... את זה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. לנהל את זה זה שלב ב', זה לא השלב החשוב בכלל. ברגע שהיא מבינה שזה לא היא, אלא שזה משהו שעלה בה, כבר הבעיה כמעט פתורה. זה ההבדל הגדול, כי אז היא גם תוכל לעשות כל מיני דברים עם זה. ואילו אה, אה, אה, הקשה זה להבדיל, זאת אומרת זה להפריד בין אני... זה ו... זה ו... זה ההבדל בין אני לחוצה, יש לחץ. נכון, בטח. כן, הלחץ הוא ליד, הלחץ הולך איתך, לידך לא נתקע. כן, אז את שזה הנקודה. עכשיו שוב אני אומר, איפה שיש עומס רגשי, הכי קשה לעשות את זה. אבל... אני יודע מה, ברגע שצחי הביא לנו את התפוזים, אז הוא כאילו כבר נפרד מהם בנפשו, והוא כבר לא צמוד אליהם, הוא הביא אותם בשבילנו, אז הוא כבר לא מזדהה איתם, טיפה, כן? כי בכל אופן, אבל רק טיפה, הרבה פחות, אז זה קל. נשפך לנו קצת חלב, אז על חלב שנשפך לא בוכים, נכון? אז... יש מישהו שנורא בוכה על חלב שנשפך, נכון? אחרת לא היו אומרים את המשפט הזה. אבל כולו חלב, כולו לבן, כן? בסדר. הפרספקטיבה, כאילו, כשאתה רואה שזה לא אתה, נכון? זה... אני, עכשיו דייקת לי, פתאום הבנתי. אני, לא, את השאלה, לא יודעת פתרון. באמת השאלה שלי, איך אני רואה את זה בזמן אמת? כן. אני חושבת שאני חושבת יותר ויותר מצליחה לראות, על אחרים אני רואה את זה ממש. בזמן אמת. יותר כן. ויותר, וכמה אנשים קרובים אליהם. כן. ו, וגם על נקודות עצמי, ש... כן. אבל במרחק מאוד גדול של זמן. בשנה יומיים או אחרי שבוע. כן, אוקיי? זה לא הרבה. יש כאלה שזה אחרי שנים. ברור, אני מדברת על השנים הקטנים. כן. חרדות קטנות. השאלה היא אם את מרגישה שאת מתקרבת אליהם, כאילו שאת מצמצמת קצת את הפער. ושוב, תראי, אם זה לא דבר שקורה כל יום, אז את לא תצמצמי מהר את הפער, ברוך השם, אם זה קורה פעם בשנה, וקודם זה היה לקח שבועיים, עכשיו זה לוקח עשרה ימים, אז את בקושי תרגישי, כן? אבל אם זה דברים שחוזרים לזה, אז את יכולה לראות ש, ש, ש, שזה מצטמצם, זאת אומרת, וזה מה שחשוב בעצם. כשנגיע לזה שבזמן העסק, ממש באותו רגע, הכל ייראה ו... כמו שאומרים הטיבטים, זה יהיה כמו פטית של שלג שנופל לתוך קערה של מים חמים. <מח> גם אני, שסיפרו לי שאני חולה, זה לא מיד אמרתי, אה, בסדר, הכל יהיה בסדר זה לקח לי לפחות 24 שעות, או יותר אפילו. אז... אין מה לעשות, כאילו זה לוקח זמן, כאילו תלוי בעומס הרגשי שיהיה דבר כזה מעורר. מה? כמה שנים? 30? המדיטציה? כן, אבל לא באמת, כאילו... היו הפסקות. היו הפסקות, היו פישולים, היה... מה? מה 30 שנה שאתה... כן. נגיד, בחמש עשרה שנה אחרונות ויותר. תמיד. כן, בטח, בטח, בטח. אבל, אבל, נגיד, היה לי אירוע עם ששמתי את הפלפון על הגג של שהוא נסע לטייל, ברכות, אז היא ראתה בזמן אמת, שהוא יוכל לזלזל. והיו לי פגישות משעולה בבוקר ולעבוד טלפון היום, משהו לא יודע, לא ציפוי, כי המשכתי לדבר איתה על דברים אחרים. אז במקומות האלו... אמרתי אצלי בראש, אוקיי, ואז נמשכתי הלאה, מה זה לא יעזור לך עכשיו. מצוין, בסדר. אבל יש, כל אחד יש לו את ה-wix אוקיי? אז זה נגיד, אפרופו אישיות, ודבר כזה... לא, אבל שאלה אם אותו דבר, אותה התנהגות הייתה לך לפני עשר שנים. ממש לא. או? לפני שנה, לא. בדיוק, נו, כן, אבל אני אומרת שלמה נכון מה שאמרת, שכל אחד מאדם לפני אישיות, כי דברים כאלו... בסדר, אבל את מבינה שהדברים האלה... שמה כאילו טוב לעבוד, כי שמה אפשר לעבוד. אנחנו צריכים לעבוד איפה שאנחנו לא יכולים לעבוד. זה, זה, אני מבטיח לך שזה ישליך. לא יודע מתי. ושוב, אני אומר, זה לא שבדברים האחרים לא צריך לשים אליהם לב, אבל לא צריך להיות כאילו עם איזושהי מטרה ספציפית, שתוך שלושה חודשים אני אפסיק להתרגש לפני פגישות חשובות. המטרה היחידה צריכה להיות שאני צריכה לטפל בכל אירוע. אם אני יכולה בזמן אמת, שיגעון. אם אני יכולה אחרי יום, גם בסדר. אם אני יכולה אחרי שבוע, גם מתישהו. שוב ושוב, באירועים שהם בולטים. זאת אומרת, באירועים שהם גורמים לנו סבל. אז לא... עכשיו, תראי, מה שהוא מדבר פה זה שצריך כל הזמן להיות מודעים. אז אני יכול כאילו לרכך את זה בככה שאני אגיד צריך להיות כל הזמן מודעים אבל אי אפשר להיות כל הזמן מודעים במאה אחוז אז אם אני מצליח בדברים מסוימים להיות מודע בעשרה אחוז ואת התשעים אחוז האחרים אני אעשה אחרי יומיים זה גם בסדר אבל את יודעת, יש כזה דבר, נגיד, שאת נכנסת לאוטו פה ואת יוצאת בארלזרוב ואת לא יודעת בכלל איך הגעת מפה לשם. אז זה לדוגמה זמן שאיבדת כתרגול. עכשיו, את יכולה להגיד, תראה, אבל אם אני אהיה כל הזמן מודעת, אז אני לא אוכל לחשוב. <coughs> נכון, אבל אני מבטיח לך שיהיה לך מספיק זמן לחשוב. זאת אומרת... הכוונה היא שכמה שאפשר יותר להיות מודעים. עכשיו, כמה פעמים יש לנו שאנחנו סתם, שאנחנו לא באמת עושים שום דבר מיוחד, שאנחנו רוחצים את הכלים, שאנחנו מתקלחים, שאנחנו הולכים לים, שאנחנו הולכים ברחוב, יש, יש בלי סוף. עכשיו, לחשוב, תמיד יהיה לנו מספיק זמן. בעיקר אם נחשוב על כל דבר רק פעם אחת או פעמיים ולא ארבע עשרה. אז זה, זה הטרייד אוף כאילו, אבל אם עכשיו תשבי ותגידי ותשמע, עכשיו השעה עשר בבוקר ועכשיו אני מקדישה רבע שעה למחשבה על נושא מסוים, זהו, זה מה שאני עושה ותצליחי רבע שעה לחשוב רק על הנושא הזה, זה הרבה יותר יעיל מאשר כל היום לחשוב גם על זה ו... ודווקא אם כל היום תהי מודעת, ולא תחשבי על זה, וברבע שעה הזה תחשבי על זה, אז הטרייד אוף הוא, הוא, הוא בסדר. עכשיו, זה לא אומר שלא תצטוט מחשבה פה, ותצטוט מחשבה שם, וגם אני התעוררתי פתאום באמצע הלילה ונזכרתי שאני צריך לשלם משהו למישהו, אז, אז פתחתי את המגירה והוצאתי את הדולרים ושמתי אותם בצד שאני לא אשכח. בסדר, אין, אין בזה שום דבר רעד. ואם קופצת פתאום רעיון גאוני, בדיוק באמצע שאת עושה אה, אה, אה, אה, אה, מדיטציה של אה, רכיבה על אופניים בשדרות רוטשילד, זה גם בסדר, תרשמי את זה בצד, תעצרי, תרשמי. אין, זה לא, אבל באופן כללי, הפעילות המומלצת זה הפעילות הרגילה פלוס מדיטציה, פלוס תשומת לב. ובסך הכל, מה אנחנו מדברים? מדברים על מיינדפולנס. זאת אומרת, זה גם, זה גם טוב בשביל לא להתעכל בארונות, בארונות ובעמודי חשמל ובאנשים שנוסעים על סקטים ובכל מיני דברים כאלה. זה חשוב. פה מיינטולנסה, המורה לאלכסנדר שלנו, שהיה כולו, היה במנזר, ביפן, ובאמת, בן אדם מאוד מודע. דן ארמון, אתה רואה פה. דן ארמון, כן. נסע על אופניים בשדרה, ולא הסתכל, ושבר את היד. קל ומשהו, נפל אם בארזים נפלה שלדת, מה נגיד אנחנו זובי הקיר? לפני חמש שנים. היה בארץ, יפה. זה היה מה זה בשבילו לשבור יד? זוועה. כל הפינגל שלו זה אם הוא יודע אם הוא ידע. אפי, אותי מטריד משהו אחר. אם באמת רוצים כל הזמן להשתחרר, להיות חופשי, לאיזה חיים אנחנו שואפים. כי אז זה נראה לי כאילו משהו, איזה גרף כזה. נכון. זה תמיד הוא. זה. אומר תמיד, מה לקח לי את זה? אני חדשה. לא, לא, בסדר. דיברנו על הדבר הזה. כן, כן, אבל היא לא הייתה. אז אני אדבר את זה כאילו בלשוני. אה, זהו. לא, זהו. בדיוק. בדיוק. משעמם. בסדר. לא, עכשיו שאלת מיליון. מה? למה שואלים את זה כל הזמן? אז שוב, אז שוב, אז שוב. א', אני יכול להגיד שנגיד מניסיון, כמה שהחיים יותר שקטים, אני, אני אישית יותר מאושר. ועוד דבר אני רוצה להגיד, שאם את באמת מודעת, הדברים לא מפסיקים לקרות, ואת לא מפסיקה לראות אותם, והרגשות שלך לא מפסיקים לפעול, והתחושות שלך לא מפסיקות. את להפך, את הרבה יותר מודעת אליהם. את לא מזדהה איתם. אז זה נכון שמבחינה מסוימת, זה חותך את השיאים של האופוריה, מצד שני אני גם אומר לך שזה ממתן ממ, ממ, את השקיעות של הדאו, וכאילו נכון. האידיאל לפי התורה הזאתי זה מניה דפרסיה, נכון? קצרה יש שהמאניות קצרות והדיפרסיות ארוכות. אוקיי, אז אוקיי, אז אם אני מציע לך להקטין את הדיפרסיות ואת המאניות, אז אם המאניות הן באמת קצרות והדיפרסיות ארוכות, אז כדאי, נכון? זה בחשבון הכולל, האינטגרל זה שווה. אבל אני אומר שמה שקורה בעצם זה שאנחנו מקבלים יותר ויותר סיפוק, הנאה ועושר מהדברים הקטנים. והדברים הקטנים, אנחנו לא צריכים בכלל לטרוח ולהשיג אותם, כי הם ישנם. הם נמצאים כל הזמן. אז מה שקורה בעצם, אנחנו מחליפים כאילו את, את, את הדברים שאנחנו, שאינם פה ואנחנו צריכים להשיג אותם. אז תדע, זה כמו מי ש... אני יודע מה, ש... שעובד כל החיים ומגיע לפנסיה ואז הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו נגיד, או, או, או משהו כזה. אז השאלה בעצם, עם ה... באמת עם, ה... עם הפסגות האלה, כמה זמן זה... אנחנו משקיעים בעצם בלהגיע לזה, וכמה זמן אנחנו נהנים מההישג עצמו. עכשיו, אם תגידי לי, גם מההשקעה עצמה בדבר אני, אני, אני נהנית, אז אני אגיד לך, הנה, זה בדיוק דוגמה למשהו שאת לא נמצאת שם באמת, אבל את נהנית. אז לכן אני אומר לך שאפשר גם ליהנות בכלל בלי הדבר הזה. זאת אומרת, כי החיים לא מפסיקים, זה לא שאתה נהפך לצמח או לזומבי, החיים ממשיכים, אבל אתה הופך להיות... מין מתבונן, אה, אה, מתבונן, חשוב, עם, עם, עם, עם הרבה מאוד אה, אה, אה, אה, איזון נפשי, עם הרבה מאוד אקווינימיטי. אבל הדברים קורים, הם קורים. אתה רוצה, אתה לא רוצה. הדברים באים אליך, אתה בא אליהם, הם, זה הכל, זה ממשיך לקרות. לא פחות, זאת אומרת, זה... אבל יש לך אפשרות, עכשיו שוב, אתה לא מאבד, קצת, לא אגיד לגמרי, אתה לא מאבד את האפשרות כאילו להזדהות עם הדברים, אבל זה כאילו שאתה מסתכל בסרט ואתה מזדהה איתו, ופתאום יש משהו שהוא ממש קורע לב ואתה כבר ממש מרגיש שאתה לא יכול. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה סרט, ככה אתה יוצא מזה. אז ככה זה החיים. אתה מסתכל. זה לא כמו בחלום. דוד, דוד. כן. נכון. נכון. כן, כן. זה מגיע לזה שאתה מתעורר, כי אתה כבר לא... אתה אומר זה רק חלום. כן. אתה כבר לא רוצה שזה כן. אני, לך... אני תמיד שואלת את השאלה הזאת. כן. וגם אנחנו מכירות. אני אגיד לך מה אני עונה לעצמי בכל עוד של אפילו. שני דברים זה כמו שמחליטים לקחת ציפרדקס או משהו אוקיי כשאתה מתחיל ממקום שאתה מרגיש נורא נורא רע ואתה אומר אני חייב עזרה אני לא יכול בגודל אתה מחליט לא יחדקים אז בטח שזה חותך גם את הגבוהים ואתה לא יכול לגמור אבל הסבל היה כל כך גדול בנקודת זמן הזאת שאתה רוצה לחזור לקום הבוקר ולהיות רובסוט אז זה נורא דומה כאן כי נכון משהו כן נחתך אתה כבר לא יכול להזדהות עם הדבר אז יש דברים יותר מורכבים, אתה רוצה להתמודד עם המורכב, והנאות הקטנות האלה הופכו להיות משהו שגם יותר... כן, <coughs> אתה יותר... <coughs> מחשב קטן. כן, אתה פתאום מגזים שהיית כבר רגע אחרי השיא ולא היית נורא מאושר, נגיד הדבר שהכי רצית בעולם. אז פתאום זה מתמלא נפח. <coughs> אני אתן עוד דוגמה אחת שהיא אולי קצת יותר דוגמה לגברים, <coughs> תסלחו לי האנשים, אבל <coughs> משחק כדורגל. אתה יכול להסתכל על המשחק ולראות את אחת הקבוצות ואם הקבוצה מנצחת אתה בשמיים ואם הקבוצה מפסידה אתה בשאול ואתה יכול גם להסתכל על משחק אל תפסיק להסתכל על המשחק אבל אתה יכול להסתכל עליו בתור מישהו שמבין כדורגל יודע ליהנות מכדורגל טוב אבל כשהקבוצה הזאת היא משחקת יפה אתה נהנה ממנה וכשזאת משחקת יפה אתה נהנה ממנה אז נכון זה הנאה אחרת זה לא הנאה של קסטאזה ולא הנאה של דיפרסיה, אבל זה הנאה. ותיזהרי, מדבר אחד, הוא אמר שאני נתקעתי לא פה ולא שם. איך קוראים למקום הזה? לימבו. The dark night of the soul? לא אמרת שמשהו, אפשר להתלקע באמצע. כן. בין עולמות. אבל אני לא דואג. אני, דרך יש לי פתרון בכדורי לילים, כי מי דואג? את מי שמנצח. אתה מחליף באמצע? נו, אז אתה... תוך כדי, מה אכפת לי? אתה מחליף. מה? אתה מחליף. שהוא תוקף מי שטוב. אם זה... אם זה... את כל הפואנטה. נו, זה בדיוק. לא, זה בדיוק הפואנטה. זה אותו דבר. זה בדיוק... מה שאמרת, איך נקרא? כן. בדיוק כן. למצב בטה. הזה. מה אכפת לי, כן. אני נהנה ממי שהכי טוב. וזה... אבל כל העניין בכדורגל מה? זה שהם לא. עושים על הכדורגל בגלל שהם את אותם. זה, זה פרימיטיבי, זה, זה, זה, פרימיטיבי. זה, זה, הגישה, זה הגישה הבסיסית, וזה גם הגישה הבסיסית שלנו לחיים. נכון. אבל אפשר להחליף אותה. בדיוק. זה כמו שיגידו לך, אוקיי, אז אם אתה... תלך לצופים, אבל אם לא אמצע חן ביניך, אז תעבור לזה. נכון. ואז אם לא אמצע חן ביניך, תחזור לצופים. נכון. זה לא ככה. או שאתה בצופים, או שאתה בצופים. נכון, כי ככה חירכו אותנו. אבל כמו שאמרתי כבר מזמן, אופי זה מילה גסה בבודהיסטית. תראה, אותי גרשו מכל תנועת תנועה. בדיוק. מתגשת הכיתה זה. אבל מה זה, בדיוק, אנחנו חושבים שצריך להיות לנו אופי. צריך להיות לך אופי, או שאתה בעד הפועל תל אביב. זה בדיוק מה שמסבך אותנו, אולי? נכון. למה אני צריך לסבול מזה שברצלונה, דרך אגב, יש משחק? בגלל זה נחום לא בא. זה מה שקרה לנחום. בגלל זה נחום לא בא, כן. ברצלונה נתקעת. צילסי, סליחה. למה אני צריך לסבול מזה שיש להם יום רע כי זה בדיוק הצמדות. אתה מתחייב שאם הדבר שנצמדת אליו יפסיד, אז אתה מתחייב לסבול. לא, אבל אני יודעת, יש לי בן שהוא מומחה דרוקית. אבל הוא כותב עולמי לחברה אנגלית. וכל העניין זה העניין של ה... נכון, נכון. נכון, זה טוב. אם לא, אז אל ת... אבל אבודי זה מציע לך ליהנות מכדורגל. נכון, אני מציע לך דרך אחרת ליהנות מכדורגל, אז יכול להיות שבאמת מי שהחיים שלו זה כדורגל, והוא אוהד איזושהי קבוצה, הוא יסתכל עליי ויגיד, על מה אתה מקשקש בכלל, אני לא מוכן בכלל, אני אשמח לסבול כשהקבוצה שלי תפסיק. זה הייתה כשמסבל שעובר אותו. זה הייתה כשמסבל שעובר אותו, כן, בדיוק. זה כמו שאני מסתכלת באולימפיאדה להתעמלות קרקע. מה, אני לא בעד היפנים ולא בעד האמריקאים, ומה אכפת לי? זה מקסים מה שהם עושים. זהו. זה מה שבכלל. תענוג. החלקה על הקרקע. החלקה על הקרקע. כן, זה יותר קל. כן, זה יותר קל. נכון. כי מראש בא. זה רק נכון. בזהות. לא, אבל יש מחליקים. יש, נגיד, החלקה על הקרקע. עכשיו השתתפו. גם ישראלים, אבל זה לא... היושבים ממקום אחר. לא, כי אלי למחת המעיל. בסדר, אוקיי. אז... עוד דקה.